Проте син уперся на своїй настанові – до музичної освіти. Для чого переїхав з дрібного провінційного міста до більшого, вже обласного, і поступив у музичний технікум. Підробляв різно, аби прожити і мати можливість учитись. І таке, здавалося, домігся свого, був приготований і в великому місті прийнятий до консерваторії. А тут несподівана війна перевернула в незвичні стани всі сторони злагодженого пробуття і разом з багатьма понесла на фронт, в сапери. Скоро після того будівельників, а з ними батька, зрушено в евакуацію при машинному оборудкові за Урал. Звідти дійшов до фронту один тільки лист від родини, аж до самого полону. З нею розділено, мабуть, назавжди. Бо тепер за міграцією писати до неї означало поставити її під загрозу з ганьбою бо так спечатано полон і потім біженство. Тепер додалася б звістка, як про страшного злочинця, страченого в електричному огні. Євангелічний речник Відходять віднаджені розмовники, двірник і жебрак, коли до перехрестя прибуває невиставний гурток і розгосподарюється, як йому звично. Поставляє три ніг і вкріплює над ним американський прапор, що хоч не розстелений при безвітрі, а все ж видно, як рясні зірками на згортках. Принесено розкладний стільчик і положено там дрібні листівки. Їх зразу ж звідти почала роздавати дівчина серед перехожих, а хлопчик відходив навіть і далі для цього. Літній чоловік обладнав пристроями, принесеними з автового багажника, невеличкий голосник і пробує говорити. Другий чоловік і дві жінки стали поруч, маючи перед собою ноти, досить для читання, наяснені від могутнього ліхтаря вгорі та багатьох ламп при магазинних вітринах. Проспівано псалмик і тоді промовець, держачи книгу на поготові, почав свій виклад, перекриваючи вуличні шуми і гуркоти технічно посиленим голосом, хоч ніби обсипаним дрібними телічними лускотами від механізму. Двірник і брак, трохи повагавшися, таки пристали до невеличкого і текучого зібрання слухачів, тоді, коли приголошено їм «Сьогодні ми з вами, брати і сестри, відкриємо серця наші, освітлитися істиною з Євангелії від Маттея, глава 5, стихи від 27 по 30-й». Візьмім в вслух душевний, бо тут слова спасіння, від них порада для життя щоденного в наших домах. Наведу слова і прийміть їх, як світло зірок, показати рятівничий напрямок серед духовної ночі. Читаю стихи 27 і 28. Слухаймо. Ви чули, що сказано старовинним «Не перелюбствуй». А я говорю вам, що всякий, хто дивиться на жінку з пожадобністю, уже перелюбствував з нею в серці своєму. Вдумаймося, брати і сестри, в ці слова. Небесні слова – Бо вони з уст Господа, хто створив небо і землю Вдумаймося, як строго нас остережено проти гріха Що ми його коїмо так жахливо часто І не здаємо звіту собі, що це одна з тяжких провин Через які ми присуджуємося в глибини огню вічного Ми навіть звикли її коїти і вже постійно сприймаємося Від цього брудного блуду душевного Ніби нормального і природного пережиття Втяглися свідомістю в отруйну течію клятого переступу, так що вже не бачимо в темряві його, навіть просвіту до правдивого стану на горі, в освітленні від істин життя, заповіданих з небесної висоти. Запевняємося собі в привичній нечистоті думок, мовляв, що там страшного? Ну, поглянув правим оком скоса на настрічних жінок, так, мов, на мить пробув з ними в заласті, то що з того? Поглянув і проминув. Кажеш, чоловіче променув і думаєш ти сам собі гаразд. О ні, до проклятості погано. Неймовірно обтяжився, навіть не звітуючися собі правді про наслідок того. Назву наслідок гнильної язви в душі твоїй. Наслідок зарази гіршої, ніж канцер. Бо той можна вирізати ножем у лікарні, а коли ні, то помер хтось і хвороба зникла, не піде з душею в вічність. Але ця язва в'їлася тобі так, що понесеш її труту і сморід лютий у свою посмертність вічну, і з нею присудишся горіти без кінця.